Avsnitt nio! Tving! Ja, det var jätteligt bra. Det var en liten fanfar där. <skratt> Nej, just Fattar du, har vi snart gjort tio avsnitt? <skratt> det är jättelite. Men alltså, känns tänk... Det har... Känns det som att vi har hållit på i ett, <skratt> två och en halv månad? Nej, det känns som att vi har hållit på i ett halvår. <skratt> ja, precis typ. vad jag skulle säga. Du är ju inte tio avsnitt mycket. Nej, men det är ju mer än ett. Det är helt sant, August. Ja, och du mm. kan väl vara lite glad för det då istället för Nej, att... jag tycker bara det går så långsamt. Jag menar, när man har hittat en ny podd, när det har släppt en ny podd. Mm. Och så börjar man med avsnitt 1. Då känns det som att man är på avsnitt 25 efter två veckor. Ja, men vet du varför? Mm, nej. Eller, vad sa du? <skratt> <skratt> för att när man hittar en ny podd, då har de gjort så många avsnitt. Och nej, det... nej, nej. Du fattar inte vad jag menar. Nej, jag hörde inte säga det. Ja, men typ Valgren och om De har hållit på i typ två år. Ja. Skämtar De har hållit på i typ tre år. Känns, det som, att man, känns det som att de lanserade... Nej, lancerade... de har hållit på i typ ett år. Ett år? Har de gjort 52 avsnitt? Ja, men två år då. Ja, och hur, hur, hur länge... Sen... Känns det inte som att de lanserade sin podd för ett år sedan ungefär? Att det var då man började lyssna på den? Jo, fast man började inte lyssna på den när den lanserades. Jag gjorde det. ja, ja. men eh, jag kan ju inte uttala mig om det i så fall så att... Eh, hejdå! Hejdå! Det var allt för idag. Vi tackar alla som har lyssnat. Vi tackar också vår sponsor idag som är SafePanel. August i Det är bara att lyfta luren och ringa så kommer jag hem och blek Lilla Anus. Blek Lilla Anus. Ja. Oh, vad ska vi prata om du och jag vid vecka? Ah, jag, vi... jag mår bra. Jag har precis fått tillbaka min lägenhet. Ja, just det. Kul, grattis, eh, känns det? Har du börjat packa upp? Tack, ja, faktiskt, igår och idag. Ehm, och det är så himla skönt för att man kan nu, efter att ha bott där, flyttat ut, flyttat tillbaka, då vet man ju exakt vad man inte ska packa upp, utan vad man istället ska göra sig av med, som man inte har använt oh, under den första tiden. Så jävla skönt. Vilket leder till att man, alltså jag ser framför mig, att man bara, nu kommer allt bli perfekt. Ja, det är och ju exakt bara, det jag tänker dagen, jag flyttar in i min lägenhet igen. Ja, men man kommer samla på sig skit igen såklart Men det är ändå det är någon slags befrielse där att Man, kan, man har chansen att är göra Är du det där nu? Nej Nä. när, ska <laughs> du, när ska du tillbaka då? Uh, jag vet inte riktigt För Grejen var att jag trodde att jag skulle flytta in första mars mm. Men så fick jag ett sms från min hyresgäst mm. Och uh, där hon sa att Nu har jag städat uh, ut det sista Mm. När ska vi sköta, eller hur ska vi göra med överlämningen? Och jag bara, e va? <laughs> Hade hon städat bra? Ja, mm. det var väldigt rent och fint. Det är bra för att det gjorde inte de som hyrde min Jag var tvungen att byta hyresgäster. Eh, eller för att, <laughs> för att de, att de... de... <laughs> jag slängde inte ut dem. De ville inte bo kvar längre. <laughs> okay. eh, och då så skulle det flytta in ett par andra. Mm. Och de skulle då städa lägenheten Och de hade en halvdag på sig att städa den För att vi hade kommit överens om att de skulle flytta ut på halva dagen Och de andra skulle flytta in på halva dagen mm. uh, Och uh, så att det var lite så här de, de sa det att vi kommer nog inte hinna Hinna typ putsa fönster Och städa rå noggrant Men vi kommer mm. ändå städa Och jag sa det att okej, okay, gör det Då var det liksom fläckar På, på kaklet både i badrummet Och i köket mm. Vad för fläckar? bajs och kiss och analblekningsmedel och mens och nej allt möjligt nej jag vet nej, inte men, men, men jag menar det tillhör väl att städa någonting att, att göra en lätt städning då ska det ju inte även om, om det är en snabb städning så ska det inte vara fläckar kvar på kaklet Nej, verkligen. Det är ju en sån som är det enklaste Nej, det är att ta precis, som syns exakt. mest. Ja. Så här, om man vill fuskstäda, då tar man ju fläckarna och exakt, skiter i hörnena. Så det och så var lite det. att de inte gjorde det. Ja, det förstår jag. Men jag har däremot ett dilemma. Mm. eller Jag kände så här, det var typ... Det var ju det, jag vet inte, det, var, det var bättre än när jag lämnade det, men ändå i samma klass. Mm. Ja, men Nej, men det var typ bra. bättre, skulle jag nästan kunna säga. Mm. Men, det var en repa i mitt vardagsrumsbord. Oj, oj, oj, oj, oj. Som var, alltså, det, det ligger en glasskiva på det. Mm -hmm. Och det var en repa på kanske, bord, om bordet är en gånger en meter, så var repan kanske... Två meter? Inte. <skratt> <skratt> ja, den gick liksom runt, va? <skratt> <skratt> ja. Nej, men repan kanske var, den var inte riktigt en decimeter, men den var ändå över fem centimeter och under tio kanske. Var den under glasskivan eller på glaset? <skratt> Nej, på glaset. ja uh, Och vad gör man då? Man skriver rohit med ny glasskiva. <går> ja, men ja. Fast... Men du är nöjd med henne i övrigt så att du vill liksom inte... Jo, men precis. Det var typ bara det. Och så sen funderar jag även om hon tagit ner tavlorna, typ har hängt upp dem igen. För alla hängde typ snett. Men, eh... <går> Gud, nej. Tänk om hon lyssnar på det nu. <går> <går> det gör hon inte. Oj, men det blir väldigt... Ja, men tänk om mina, mina fördeltarhyresgäster förd skulle också kunna ly ly lyssna men de förtjänar det om de bajsar på kartet. <laughs> ja, ja, samma. Nej, men verkligen. Alltså, det är allting annat är så här det finns ingenting. Det har aldrig varit det har inte varit något problem under hela tiden och sådär. Och Nej. då känner jag så här dels flyttar hon ju ut tidigare mm. Vilket gör ju att jag får ju liksom Mer de här dagarna pengar. som extra. Alltså, ja. de, hon har ju ändå betalt hyran för resten av månaden. Ja. Och eh, sen, alltså i och med att jag hyrde ut inrätt eh, ändå mestandels Mm. Och hon har liksom betalat för det... Ja, du tog så tid för extra för... Inregen. Ja, då ja. är det ju ändå så här... Då ingår ju ändå slitage på ena. Man lite. fattar att ingen ja, kan... Jo, ja, men ja. det gör det ju. Så mm. då tänker jag så här, jag kommer ju inte säga något om det. Nej, du har ju tjänat eh. mer... Hur länge är du ut? Sju månader. Ja, då har du ju tjänat på det, kan man ju säga. Jo, men den precis. Den repan och liksom, kostar ju inte vad du drog in på att ha betalt för möbleringen. Nej. Nej. Så då blir det ju ja. lite så att man får... Håll... Morgon. Då får man leva med. Och det var ju inte så heller att den var... Det, ja, det syntes inte så mycket. Lägger du på? Nej, men så det, det var jag faktiskt väldigt... Eh, nu när jag väl är på väg in igen så kände jag att... Och jag vill verkligen flytta tillbaka nu. Jag kände att nu vill mamma ha sin egen tid. <laughs> ja. <laughs> Nej, men inte det. Men just att, man, att det där <laughs> här är det jag som bestämmer. Jo, men du kan göra vad fan du vill. Ja, men liksom, det är verkligen... Ja, man behöver inte ta hänsyn till någon, så kan vi Nej, säga. Ja, exakt så. Ja, det är väldigt skönt faktiskt. Mm. Ja. Så det blir kul. Så jag är så bajsenöde nu. Men gå då, du får. Men det du kan är ju ta en så paus. jobbigt när jag ska sätta upp kan pallen. <laughs> sätta upp pallen. Jag har ju fötterna på toalett. Jag har skvattet, nu. Ja. Men du behöver inte göra det varje gång. Du kan göra ett undantag. Men nu är nästan som att kroppen har vant sig över det. Så nu ja, det nu vill bättre. den liksom. Upp med benen. För jag har ju försökt att hålla upp benen själv, men det är ju omöjligt. <laughs> då ramlar man ju framåt på golvet. <laughs> Men jag fattar inte, de som alltid sitter och har fötterna på toalettsitsen. Hur ja. fan är det? Har du provat det? Du med så nej, benen. det har jag. Jag vågar inte det. För tänk om man halkar av och så får man ena foten ner i toaletten och så bryter man benen typ. När jag jobbar på en förskola så <laughs> då var det någon som ramlade ner. I, han satt i, på toaletten och ramlade ner och liksom satt fast där och skrek oh, nej. hjälp! <laughs> nu ni kommer in och bara... Ja, ja, hade man fått ta kort hade jag gjort det. så jävla kul. Istället av en selfie på barnet som fastnade i toaletten. Ja. ja. ja. Nej, men jag, jag tänker, hur kommer man upp? Som barn eller som nej, du? Så, nej, som jag. Men jag tror inte du kommer ner från första början. Kommer inte. ner? Eller vad menar Nej, du? Ah, alltså, men när man du ska menar... med fötterna <laughs> Jag trodde du menar hur kommer man du kommer upp med ur ni. toaletten <laughs> Nej, det gör man ju inte eh, Hur man kommer upp med fötterna Man kanske ska ta bort ringen då Fattar du hur det ser ut förresten Nej, det, alltså tänk om någon kommer Tänk om någon glås och lösa, lösa. <laughs> Tänk om någon glås och lösa Vad fan <laughs> <laughs> Tänk om man har glömt att låsa dörren Så sitter man där med båda knäna uppe Jag vid vet, hakan Och så, och så kommer någon in och ser Rakt upp toalet... i det obläckta hålet. <laughs> Nej, vi får nog ta den här behandlingen innan vi börjar med det här. Ja, Vestirut. men vi har inga lås på våra toaletter. Va? Nej. Men du har egen toa? Ja, men den går ju folk på ändå. ja. ja. folk. <laughs> Grammen kommer in. <laughs> folk säger, ursäkta för att jag lånade toaletterna. <laughs> uh, nej. nej, men folk går alltså, den är ju närmast nedvåningen. Så när det är fest och så här, klart får fan folk gå på den. Och barnen ah, ja. och alla. ja. Man får aldrig vara i fred där. Men vad heter Nej. det? Vi får bleka, Anu, och sen börja på det här. Mm. Men jag menar, jag sitter ju med fötterna uppe på toalettstolen. Nej, mm. vad säger jag? Med fötterna uppe på äm, papperskorgen. papperskorgen. Och det, den är ju mycket högre. Så det vore men sjukt pinsamt om någon kom in då också. Men ska vi inte ta och investera i en sån här skott i då? <laughs> jag skulle kunna göra det bara för namnets skull. <laughs> så kommer för, Ursäkta, vad, är din, vad har du där? Ja, men det är för att eh, en ska sluta tätt. Ja, men då säger man som det är och så säger man att du får gärna testa den. Det är alltså en sån här grej, det är ungefär som en sån här barnpall. Eh, som barn, var det till toaletten eller får komma upp till handfatet? Vi hade aldrig någon sån. Nej, inte vi heller. Skulle man ju aldrig Nej. få, det var ju drömmen. Eller hur? Ja, ja man Klart typ skulle man få någon det. sån och kunna sitta och borsta tänderna eller sånt där. lite kan ja. man på toan. Men. Ja, Vet ja. Att vi drack, när vi skulle dricka vatten hemma så fick ja. vi inte dricka ur glas. För vi fick inte slösa på glasen så vi drack ur decilitermått. Var det därför ni gjorde det? Minns du inte det? Jag minns att du alltid drack ur ett decilitermått. Ja, men det var ju för att man inte fick ta ett vanligt glas. Det var ju jättepinsamt när folk kom med, alltså kompisar var hemma. Vadå och och då? Ja, men jag då så... fick alltid dricka ur glas. Ja, jo, men alltså när kompisar kom hem och så här, hoppas inte, hoppas inte Syran dricker ur decilitermåttet nu. Nej, men sluta så var det inte alls det var... Det var inte du på? Men det är klart det var så. Men det var det inte alls. Hade inte du skämts så. om du hade kompisar hemma och så stod hela din familj och drack ur lite decilitermått? Fast det gjorde de ju inte. Det var ju bara du som gjorde det. Det var absolut inte bara jag som gjorde det. Jag gjorde det för att jag inte fick ta ett vanligt glas. <laughs> tror, ja, tror du ja. att jag drack... Vet du äckligt att är? Jag dricker lite mat Men jag tänker att det blir extra kallt, typ. Det, blir, det smakar järn. Eller att det smakar ju metall. Ja... Ja, ja. Tror Vad du, det för att vara cool eller? Nej, men jag vet. Bra? Jag tänkte att den alltid var tillgänglig typ. Nej, det var ja, ja. för att man inte fick det. Men en sån här pall hade jag inte heller i alla fall. Det är då en sån här, som en barnpall fast den, den är större och den, den liksom går runt toan ungefär. Så mm. att man ska kunna sätta upp fötterna på den här pallen och skotta sig till den perfekta bajskorven. <laughs> och eh, jag tänker kanske att vi skulle kunna fixa en sponsring därifrån. Det vore någonting. Det borde vi ha redan nu. Jag har ja, mycket gott ja om det. men så mycket som vi har pratat om det. Ja. Men kan jag kan rekommendera redan. alla att sätta fötterna på någonting. För det blir en mycket bättre upplevelse. Jag ska faktiskt testa. Nu har vi för sig en toalettring som typ åker av när man sätter sig på den. Så ja, den ska nog inte testa. Nej. Men jag ska testa och ställa mig faktiskt. Jag tänkte att vi skulle ta det här efterlängtade momentet Som vi precis har försökt få med sen podd 1 Nej men Då var det dags Nej. för Du får säga se <laughs> mm, Det var roligt va Det var min humor uh... uh... kuken Kuben, det där det det fick vi ett bra intro Nej, med kuben, din stämma det, det, det är där sådär, bakom. Kuben, kuben, kuben, kuben, Det är det sämsta jag har gjort i hela mitt liv. Nej, det är bra. Okay. Det tar vi. Ja. Okay. jag köpte ju den här i New York för flera, flera veckor sedan eh, för i, i hopp om att få med den i podden och kunna få igång en intressant diskussion ifall vi inte hade några andra ämnen att prata om. Mm. Men det har ju inte riktigt fallit sig så att vi har behövt ta till den nödlösningen eller? Nej. Nej, fast jag har försökt några gånger men då har det blivit dåligt Ja, men ja, så det jag är så att... svårt att översätta Ja, men jag Det är ju jag som läser Ja, men en gång läste jag då kunde inga ord Nej, just det Men eh, nu, gör jag... nu försöker jag att översätta det svenska Från början så behöver inte du tänka på det Ja Och så drar jag ett kort i kuben Kuben, kuben, kuben, kuben, kuben. Eh... Jag vet inte om den här var så rolig <laughs> men... vi, vi tar den så ser vi ja. Nej, vänta, jag ska se Inte den heller Då. Men, har du någonsin ljugit om din ålder? Man bara... <laughs> jag gör det hela tiden <laughs> Jag har nog dock aldrig gjort det tror jag inte <laughs> Inte här. Nej Jag säger alltid att jag är äter yngre Why? Ja, 23 Hjälp ja. då, Kans... det, äh, Nej men så såhär det, det beror på lite Men ju, just nu känner jag väl att ju äldre man är Desto mer seriös ska man bli med livet Och då känner jag att det är lättare att Det är mer det är lättare att komma undan om man är lite yngre så, ja, men, han, men vad han får bra. dig att känna så Gustav? Det runt ont sen jag hörde dig säga det. <laughs> Nej men just nu är jag ju 22. Ja. Hur gammal är du? Nej men jag är 22. Och sen när jag fyller 24 så då kommer jag fortfarande att säga 22. Jag är nog 22 resten av livet tror jag. Ja kan jag säkert tänka mig att du <laughs> skulle kunna köra på. <laughs> Ändra i passet. Ja jag har tips här. Mm -hmm. Till alla som vill. Till alla 17-åringar som vill se ut som 18. Eller som vill vara 18. Eller att man vill se äldre ut. Man, ja. man kan alltså ändra sina siffror i passet genom att måla med nagellack. Alltså om vi säger som så här, om man är 97 mm. och nu, nu vet inte jag exakt vilken ålder det är som man vill vara i och vilken... Eller fattar du? Mm. De är väl redan 18. <laughs> Men ja. äh, oh my god, de som är födda 2000 är 17 vet, i år. Det är helt sjukt. <laughs> då, alltså, och, är man född efter 1999, då är man ju ett spädbarn tycker jag. Alltså jag fick ju en chock precis. Jag sitter här och håller mig mm. för Jag fick ansiktet. den för ett par veckor sedan. Men det är ju... Sk... Ah. Mm. Oj, ja, okej. Okay. Men om man då är... Ja okej, okay, så här, då fick jag ett bra... Om man är född... 90... Nej, fan. Jo, om man är född 2000, då måste man ju vara född 99. Mm. Hur ändrar du det? Det går inte att ändra på ett bra sätt. Jo, men jag är en, så... en, en, är en kompis en så... till mig gjorde det. Hon ändrade från 95 till 93. Och det såg sjukt bra ut. Jo men femma och trea de... mm, Det är bara ett streck där eller en Ja och så ja. sätter man lite vitt kanske. Eller mm, var det, nu det var precis fast... det hon gjorde Och det såg så jävla, ja. Ja, alltså hon lurade ju mig Nej men hon, hon fick ju mig att tro typ, okay, Har jag gått runt och trott att du har varit Två år yngre än mig när vi är lika gamla mm. Så Verkligt var det Okej. Okay. Mm. Ja men jag Jo men ja, det går ju Men det är ju svårare ja, med ja, med ja. Hem och kladda nu så får ni se hur det går Vet du förresten Nej Vi har vårt första fan som ingen av oss känner. Va? Ja. Nej. Och jag vill passa på att göra en shout out. Så <laughs> <Som laughs> so put your hands up through the to the sky. Woo, Nej, ja, det kan vi klippa bort. Ja. <laughs> eh, din systers kompis kollega har lyssnat på podden och lyssnat på alla avsnitt. Och jag tror att hon sa att hon hade skrattat högt. Hela tiden. <laughs> ja. Vadå, vem är det här? Min systers kompis kollega. Ja. Eller det var din kollega Nej, din kollega Vem är det? Vad heter henne? Jag vet inte. Jag vet bara att han jobbar på kappalslager. ja Men det är ju helt fantastiskt. Ja. Jävlar vad jag blir taggad nu. Så jag tänker en intervju med den här personen <laughs> kanske. <laughs> men vänta, då, nu finns det ju helt plötsligt hopp. Ja, men verkligen. Sponsorer, ring. Ja. potter Ring kappal. <laughs> kappal och potter ring. Ja. Vi tar ju vad som helst. Skottipotty är ju drömmen då hellre än kappal. Ja. Fast vi behöver ju bara en skottipotty. Ja, nej två. Vi inte Vars i. Skulle du förresten, du med din bakterieskräck skulle du verkligen kunna dela en skottipotty med någon? Men vad då? Det är ju fötterna man står på. Man bajsar inte på den. <laughs> nej, men det kommer ju skvätta. Skvätta? Skvätta? Någon satt <laughs> ja, men det kommer ju skvätta. Ja, jag vet. Men då? Om man delar toalett med någon kan man väl dela en skottipotty? Jag visste inte om de gjorde det. Nej. <laughs> ja, ja. Nej, så det var väldigt roligt. Och det var ett bra avslut på den här podden också. Eh, tack för att du lyssnar Vem du än är Absolut, tack Tack för, för att, du att du har du lyssnar Lyssnat på, på, på Nej, vänta vänta, vänta, vänta, vänta, vi kör på riktigt vänta. Okay. Tack för att du Tack för att du lyssnat på podden Tack för att du men... Tack för, för att du Lyssnat Tack för att du har mm, Tack. För att ja, jag, hur ska jag veta när du börjar? <risas> Okej, okay, vi kör ett, två, tre. Sen, ett, så. två, tre. Tack, tack. för att ett, ni Ett, två, tack aha, vi kör inte tre då. <skratt> Nej, men det gör vi aldrig ju. <skratt> <gör> <tuck> tack för att... Nej, yeah. Tack. <coughs> men är du dum i huvudet? Kör ett, två, ett, vi, för, kör, vi, vi kör tills klarar det. Ett, okay. ett två, 2. Tack för att ni lyssnat från öst till väst norr till söder tack för att ni lyssnat på podden i dag